דברי הימים ב', פרק י"ח. ויהי ליהושפט עושר וכבוד לרוב, ויתחתן לאחאב. וירד לקץ שנים אל אחאב לשומרון, ויזבח לו אחאב צון ובקר לרוב, ולעם אשר עמו. ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד. ויאמר אחאב מלך ישראל אל יהושפט מלך יהודה, התלכי מרמות גלעד? ויאמר לו, כמוני כמוך, וכעמך עמי ועמך במלחמה. ויומר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים, ארבע מאות איש, ויומר עליהם, הנלך אל רמות גלעד למלחמה, אם מחדל. ויומרו, עלה, וייתן האלוהים ביד המלך. ויאמר יהושפט, האן פה נביא לה' עוד, ונדרשה מאותו? ויומר מלך ישראל אל יהושפט, עוד איש אחד לדרוש את ה' מאותו, ואני שנאתיהו, כי איננו מתנבא עלי לטובה, כי כל ימיו לרעה, הוא, מי חי ובין נמלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר, מהר מי חי ובין ומלך ישראל ויהושפט, מלך יהודה, יושבים איש על כסאו, מלובשים בגדים, ויושבים בגורן, פתח שער שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ויעש לו צדקיהו בן כנענה, קרני ורזל, ויומר, כה אמר אדוני, באלה תנגח את ארם עד כלותם. וכל הנביאים ניבאים כן, לאמור, עלה רמות גלעד ואצלח! ונתן אדוני ביד המלך. והמלאך, אשר הלך לקרוא למיחי הוא, דיבר אליו לאמור. הנה דברי הנביאים פה אחד, טוב אל המלך, ויהי נא כאחד מהם, ודיברת טוב. ויאמר מיחי הוא. חי אדוני, כי את אשר יאמר אלוהי, אותו אדבר. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, מיכה, הנלך אל רמות גלעד למלחמה, עם מחדל. ויומר, עלו והצליחו, ויינתנו בידכם. ויאמר אליו המלך, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אלי, רק אמת בשם אדוני. ויומר, ראיתי את כל ישראל נפוצים על ההרים, כצאן אשר אין להן רואה. ויומר אדוני, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו בשלום. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, הלא אמרתי אליך, לא יתנבא עלי טוב, כי אם לרע. ויאמר, לכן, שמעו דבר אדוני, ראיתי את אדוני יושב על כסאו, וכל צבא השמיים עומדים על ימינו ושמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב מלך ישראל, ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר, זה אומר ככה, וזה אומר ככה. ויצא הרוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר, אני אפתנו. ויאמר אדוני אליו, במה. ויאמר, אצא, והייתי לרוח שקר בפי כל נביאיו. ויאמר, תפתה וגם תוכל, צא ועשה חן. ועתה, הנה נתן אדוני רוח שקר בפי נביאיך אלה. ואדוני, דיבר עליך רעה. ויגש צדקיהו בן כנענה, ויח את מיכהו על הלחי, ויאמר, איזה הדרך עבר רוח אדוני מאתי לדבר אותך? ויאמר מיכהו, הנך רואה ביום ההוא, אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. ויאמר מלך ישראל, קחו את והשיבו והשיבוהו אל עמון שר העיר, ואל יואש בן המלך. ואמרתם, כה אמר המלך, שימו זה בית הכלא, והאכילוהו לחם לחץ, ומים לחץ, עד שובי בשלום. ויאמר מי חי הוא, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר, שמעו, עמים כולם. ויעל מלך ישראל ויהושפט, מלך יהודה, אל רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל, ויבואו במלחמה, ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לו לא לאמר, לא תלחמו את הקטון את הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. ויהי כראות שרי הרכב את ירושפט, והמה אמרו, מלך ישראל הוא! ויסובו עליו להילחם, ויזעק ירושפט ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. ויהי כראות שרי הרכב, כי לא מלך ישראל, וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו, ויח את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין. ויאמר לרכיו, הפוך ידך, והוצאתני מן המחנה, כי הוכלתי. ותעל המלחמה ביום ההוא. ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נוכח ארם עד הערב. וימות לעת בו השמש.